Gregory Peck, magyar hangja Bicskei Tibor, Susan Hayward, földi teri. Ava Gardner, vaséva, a Kilimanjaro hava. Ernest Hemingway regényéből a forgatókönyvet írta Casey Robinson. Zene Bernard Herrmann. Fényképezte Leon Chamroix. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia filmstúdióban készül. Magyar szöveg Prekop Gabriella, hangmérnök Bognár Gyula, rendezőasszisztens Jankovics Krisztina, vágó Fenyvesi Péter, gyártásvezető Dudás Ica, szinkronrendező Vas János. Rendezte Henry King. A Kilimanjaro 19.710 láb magas hóval borított a hegy. Afrika legmagasabb pontja. Közel a nyugati csúcshoz egy leopárd megfagyott tetemére bukkantak. Senki sem tudta még megmagyarázni, mit keresett a leopárd ilyen magasan. Henry Street, a híres író, sebesülten fekszik Afrika elhagyott vidékén, a Kilimanjaro lábánál. Csak Helen a felesége és benszülött kísérői vannak vele. Autójuk lerobban, a segítség kétséges. A férfi lába már üszkösödik. Még néhány nap és orvosi ellátás nélkül biztosan nem éli túl a kalandot. Egy tábori ágyon fekve unottan nézi a közeli fán gyülekező kesejüket. Ellen, egymás után jönnek, lassan tele lesz velük az egész fa. Ne törődj velük, minden tábor körül ott vannak. Csak az a különös, hogy már nem fáj. Érzéketlen? Igen, ebből lehet tudni, hogy kezdődik. Ostob mazarak. És mégis tudják, hogy itt a helyük. Először csak lassan és óvatosan körözgetnek. Róluk is akartam még írni. Most már késő. Ha egyszer rád jön, nem lehet vele semmit se kezdeni. Okosabban is eltölthetnénk az időt, amíg a repülőgép megjön. És ha a repülőgép nem jön meg... Mr. Johnson 25 éve él ezen a vidéken, és nem valószínű, hogy olyan könnyen eltéved. És ha nem tud repülőgépet szerezni, visszajön teherautóval. Akárhogy jön vissza, nem lesz sok értelme. Tehetetlen vagyok, nem tudok neked segíteni, pedig szeretnék. Te, kivehetnéd a szabadságodat. Vagy pufancs le, kitűnő lövő vagy, hiszen én tanítottam. Nem nagyon szeretem a melodrámát, Harry. Nem olyan könnyű meghalni. Csak hogy én meg fogok halni. Ők is ezért vannak itt. Mindig is itt voltak, csak nem vetted őket észre. Képtelen vagyok megérteni, hogy miért kellett ennek megtörténnie. Mit követtünk el, hogy így kihívtuk a sorsot magunk ellen? Csak annyit követtem el, hogy elfelejtettem behódozni egy vacak kis horzsolást. Az impalákat akartuk lefényképezni, ha még emlékszel. Megpróbáltunk a közelükbe lopózni. Bokrokon keresztül lopakodtak a vad után, amikor egy tüske megsértette a lábát. Nem így értettem, tudod jól. És ebből még nem lett volna baj. Hát... Nem ez volt azok. Ok. Hanem az, ami a tavon történt. Gyönyörű, békés nap volt. A vízilovak tömegesülfürdtek a tóban. Lefényképezhettük volna őket távolról is, de neked közeli fotók kellettek. Közelebb, közelebb! Arra menjünk körbe! Oda néz, szerintem több százan is lehetnek. Harry, azt a nagyot nézd! Nézd ott egy óriás! Gyorsabban! A túloldalra! A csónak veszélyesen himbálódzik az állatok keltette hullámok miatt. Csak nem félsz! Van, de hogy is félel! Isteni, óriási, csodálatos! Csodálatos! Harry, ide nézz, ezt fényképezd le! Közvetlenül a csónak mellett bukkan föl egy megtermet vizélő. Az általa keltett hullám miatt az egyik benszülött, Evezős beleesik a vízbe. A... Harry! Az egyik fiú beleesett a vízbe! Micsoda? Henry utána ugrik, és kimenti a rátámadó vízi közül. Ismét az afrikai táborban. Ragaszkodtál hozzá, hogy a karodban hoz vissza a fiút a táborba. És a vértől és a piszoktól kaptad a fertőzést. Ha, azért beszélsz így, mert elítéled a kapcsolatot az alacsonyabb rendi osztályokkal. Mint író én szívesebben mondom azt, hogy így hozta a sors. Az Istenek szeszélyes játéka volt. Bebizonyították, hogy gyengébb vagyok. Nem, mintha most már bármi is számítana. Harry, kérlek. Molo! whisky szódával! Amilyen gyorsan csak tudod? Tudod, hogy rosszat tesz. Azugság csak jót Nem tesz. szabad alkohol Ugyan, miért illod? ne szabadna? Cole Porter írta egyszer ezt a kis dalt. El ne hitt, hogy a whisky meg árthat. tudod ez a költészet? És én most tele vagyok költészettel. Rohadással és körtésen. rohadás és költéssedtel. kérlek figyelj rám, az orvosi kézikönyv is azt írja, hogy az alkohol nagyon ártalmas lehet ilyen esetekben. Miért kell örökké makacskodnod? Mindent el kell követned a gyógyulásodért. Ah, ahhoz túl fáradt vagyok. Az csak ide, veled csak így lehet boldogulni. Helen lekapja a tálcáról az italt, és nem adja oda Harrynek. Kiváló módszer, ha az ember jól akar élni. Szerezd meg magadnak mindent, amit tudsz, nehogy valaki másé legyen. Bár csak utánozhatnál. Biztos vagy benne, hogy móló nem ért angolul, mert szerintem igen. Moló, menj el, vagy fogd be a füledet, hogy ne hald a civilizált embereket veszekedni. Elmehetsz. Igen, van, igen. Harry. Hogyha olyan nagyon meg akarsz halni, feltétlenül szükséges, hogy mindent megölj, amit magad mögött hagysz. Azt hiszed, remekül szórakozom? Nem tudom, miért csinálom, fogalmam sincs. Talán azért próbálok ölni, hogy tovább élhessek. Tudod, hogy nem fogsz meghalni. A halál maga mint tény nem számít. A halál kudarc keserű lesz tőle a számíző. Jóvá tehetetlenül tévedtem. Elmeséltem már, hogy kezdődött. Évekkel ezelőtt. Amikor először voltam szerelmes. Nem mondtad el. És nem hiszem, hogy hallani akarom. Ha ideadod a viszkit, elmondom. Mond el anélkül. Tudod, milyen szerencsét van, hogy nem mondtam el? Ebben a rövid életben megvolt minden. Ragyogó siker, tragédia, a szerelem és a költészet, egyszerűen minden. Évekkel korábban nagybátya nyaralójában. Elegem van belőle, egyik költőket akarom többet látni. Ne féltek! Én nem állok az utatokba, csináljatok, amit akartok! Menjetek a pokolba, mind a ketten! Ugyan, Kani, hát tudod, hogy nem így értette. De így értette is, ezt te is tudod. Ronda öreg Mojzsák nyomályás, ronda utálatos, uszító! Törödik is másokkal! Hiszen csak azt mondta, hogy utazzak el? Hogy utazzel? Óriási ötlet, természetesen nélkül. De hát el. mi bajod van? Te meg beleegyeztél. Az meg egy percig se jutott eszedbe, hogyha itt hagysz, akkor velem mi lesz. Álltattál, hogy mi mindent fogunk együtt csinálni. Egyetlen szabad se volt igaz, te hazug. Szerettelek, de neked csak az ő tanácsai fontosak. Connie. Utálok. Kirohan a lakásból. Henry utána megy. Gyere be, Henry, majd megnyugszik. Kané! engednek a segítség. Elgem van már a te híres segítségedből. Henry visszatér a házba. Meg mindig író akarsz lenni? Igen. Nos, sokféle író van, ahogy minden dologból sokféle van. Rossz író is lehetsz. Elég könnyen. A háziasszonyok mindennapi kenyere, amit főzés közben olvasgatnak. Meggazdagodhatsz rajta. De neked a valódi életet kell megtalálnod. Olyan ez, mint a vadászat. Olyan vadászat, ez, ahol az ember az eszét használja, fegyverül a tudatlanság és gonoszság ellen. Életed végéig tartó magányos szafári. Azt az igazságot keresd meg, amit érdemes elmondani. A hitet, amiért érdemes élni. Mindent, amiért érdemes magad feláldozni. Mindig nagyon egyedül leszel. Nem tudom megállapítani, lesz-e elég erőd, hogy kövesd a nyomokat akárhová is vezetnek. Bármilyen fájdalom és szenvedés árán. Még ha a pokolba visznek is. Ha erős vagy, Isten veled lesz, és nem hagy el. Sok szerencsét. Csak arra kérlek, ha elszántad magad, ne hallgass se sírásra, se könyörgésre. Ezt nyugodtan rám bízhatod. Igen. Ez a te dolgod. Tudod, fiatal vagy. Vár az utazás és a szerelem. Tanulnod kell. Szeretnék segíteni. Szeretném neked megteremteni a feltételeket. Egy vadászpuskát vesz elő a szekrényből. Jövő héten van a születésnapod. Kapd el! Tekints saját tulajdonodnak. A helyetben már holnap indulnék. Ne várj tovább ismét az afrikai táborban vagyunk. És én megfogadtam a tanácsát. Na és az eredmény? Egy tábor Afrikában. Veled. A gazdag és gyönyörű feleséggel. Hány másik volt még előtted? Ez a vége, ha az ember egyedül utazik. Minden a visszájára fordul. Legyen neked igazat, Harry. Kifogyott a tartalékunk, lövök valamit vacsorára, addig ide Mólót. Helen, ne törődj vele, akármit beszélek össze-vissza. Most téged szeretlek. És soha senkit nem szerettem úgy, ahogy téged szeretlek. Erről nem akarok többet hallani, Harry. Ne menj el úgy, hogy haragsz. Gyere ide. Csókolj meg, kérlek. Helen odalép a férjéhez, aki Csók helyett kikapja felesége kezéből a poharat. Ah, na végre! Harry! Mi <gül> Miért viselkedsz úgy, mint egy ördög? Ha már nem haladok meg boldogan, legalább hataljak meg részeg. Hogy segítsek én, ha te se akarsz magadon segíteni? Te azt akarod, hogy aludjak? Nem, köszönöm. Nem sokára éppen eleget alhatok. Már nem sok időm van hátra, és addig még gondolkodnom kell. Egyedül hagylak a gondolataiddal. Abban a reményben, hogy talán valami eredményre is jut. Erre csak gyilkolni, ehhez aztán jól értünk, mind a ketten. Abdullah! Abdullah! Hozd a Springfieldet! Hozd a Springfieldet! A Solexet is! És a Solexet! Amikor magára marad, belebámul a pohárba és Párizs jut eszébe. Az emlék hatására kijönti a pohár tartalmát a földre. Egy mulatóképe jelenik meg a gondolataiban, ahová sokszor tért be. Csak, hogy bonsoir, Csak, hogy van? Csak, hogy van? Quel És votre désir? Ez nem elhanyagolható kérdés. Un fin? Egyelőre, a folytatása következő. Nos, mit szól hozzá? Jó, mi? A vendégek között egy ismerősét fedezi fel, aki egy gyönyörű, vidám nővel táncol. Érdeklődve nézi a nőt, aki minden zavar nélkül tekint vissza rá. Úgy elrohant, mint akit kergettek. Alig értünk a nyomára. Henry odalép hozzájuk. Á, öre, Henry! Én... Mi van a könyvel? Lassacskán halad. Csak be kell fejezni. Tehát ma este munka kerülő vagy. Átengedhetnéd a hölgyet. Á, ah, ezen a téren iszonyúan önző vagyok. Henry veszi a kalapját és távozni készül. Monsieur nem akar maradni? Biztos nem örülne neki, ha apró darabokra törnénk a helységet és a kedves vendégeket. Mert ahová egy ilyen lány beteszi a lábát, ez előbb-utóbb elkerülhetetlen. Ezért elvegyek. Egy művészek által látogatott klubba megy, ahol rengeteg festmény dolg a falakon, és a közönség csendben hallgatja a jazz triót. Egy pohári talal a kezében leül egy kép alá a földre. Épp rá akar gyújtani, amikor az előző mulatóban megismerni vágyott lány kért tüzet. Legyen szíves! Jött be ide. Néhány perccel ezelőtt. Nem jutok szóhoz. <gül> Nem baj, hallgassa a zenét. A nevem? Harry -ha... Street, a Chicago Tribune újságírója. <gül> Regényt akarok írni. Az újságírás már a múlt ég. A lényeg azért az írás marad. Megengedi? Ide át mindenki próbálkozik valamivel. Hiszen ezért jöttünk ide. Maga mivel próbálkozik? Talán festőművész akar lenni? Ó, nem, nem. Nem akarok az lenni. Akkor a szobrászat vonzza? Nem, a szobrászat sem vonz. <gül> Ezek szerint maga is élni akar. Dehogy. Én csak boldog akarok lenni. Akkor maga is próbálkozik valamivel. <gül> nem mulatságos, hogy az egyetlen kérdés, ami foglalkoztat, az, hogy boldog legyek. Jobb, ha ezt elveszítőlem néha túl sokat iszom. Lehet, hogy az ivás vezet a boldogsághoz. Azért nem vagyok egészen tétlen. Néha modellt állok. Ez közelebbről azt jelenti, hogy levet is hajlandó. Előfordul. Mindannyian azt az utat járjuk, amit kijelöltek számunkra. <gül> És neki milyen utat jelöltek ki? Egy unott arccal falat támasztó lányra mutat. Kicsivel arrébb Harry felfedezi ismerősét az Italkútnál, aki a lányal volt az előző helyen. Bocsássa meg a kérdést, de maga Camptonhoz tartozik? Nem. Nincs közöttünk szoros kapcsolat, tulajdonképpen semmilyen kapcsolat sincs. Önmagamhoz tartozom. És mit szólna ahhoz, ha mi ketten egyszerűen kisétálnánk innen? Azt hiszem, egész jó ötlet volna. A Szajna partján sétálnak a Notre Dame mellett. Az apám katona volt. A háborúban meghalt, nem volt szerencséje. Aztán vége lett a háborúnak, és én átjöttem ide. Szerettem volna utazni. Amikor megláttam Párist, tudtam, hogy ennél jobb hely nincs sehol. Elhatároztam, hogy itt maradok. Az édesanyja? Meghalt évekkel ezelőtt. Értem. Na és? Most hova menjünk? Mit szeretne? Van kedve még inni valamit? Mondja meg hol? Attól tartok, hogy már így is sok volt. Tudja, Párizsban... Ilyenkor egyszerűen azt mondani, menjünk haza. Jön. Nem adna egy cigarettát? Nem ezen túl csak hozzám tartozna. Ha el akart volna küldeni, akkor sem mentem volna el. Annyi minden valamiről nem írtam, és most már nem érhetek, hogy megírja. Az első párizsi hónapok. Szerettem Párizt. A Plusz ahol a virágárosok az utcára festették a virágaikat. A festék végig folyt az utcán, oda, ahonnan az autóbusz indult. A gyerekek az utcán játszottak a tavaszi napfényben. Emlékszem a szénkereskedő üzletére. Bort is árult, de nagyon rosszat. Emlékszem az aranyozott lófejre a lóhúsbolt fölött. A kirakata tele volt aranyszínű és vörös hússal. A bormérés zöldre festett széktáblája. Mi is itt Jó bort mért és olcsón. A lakásunk másfél szobából állt. Itt dolgoztam. Cynthia a háztartást vezette. Itt zajlott le az egész életünk. Drágám, ideje lesz Jó reggelt. Neked is. Az utcában mindenkit ismertem. Mindannyian szegények voltunk. Ebben az utcában és ebben a szegénységben fejeztem be az első könyvemet. Jól sikerült. Ezzel akartam elkezdeni azt, amire azt hittem, később még sor kerül. Az elveszett nemzedék lett a címe. Akkor még nem tudtam, hogy mennyire járól szól. Harry! Szinthia az utcán papírokat lobogtatva fut Harry felé, aki egy utazási iroda kirakatát nézegeti. Harry! Harry! Harry! Harry, drágaságom kéze, elfogadták. Nem sokára kiadják a regényedet. Hoho! -ho! Ne rövesd, mert tényleg Hiszem halátom. Itt van? Mutasd, oh, Meglátod, mindjárt meglátod, nem is kevés. Mennyi? Attól félek, hogy az csak elég lesz. Na, nézzük csak. Nézzük csak. Na, no, nincs is baj. Most végre kivehetünk magunknak egy jó lakást. Most hát... végre elmehetünk Afrikába. Ja. Talán azok voltak a legszebb napok. Akkor. Először Afrikában. Az afrikai Szavannában vannak. Vadállatokat keresnek. A csoport vezetője három orszar múlt vesz észre. Hárman vannak, egy bika és két tehén. Nagyszerű. Gyönyörű bikának látszik. Mire várunk még? Gyerünk közelebb lopakodnak. Csak meg ne változzon a szélirány. Ide jelő, hogy Cynthia megpróbálkozzon az elsővel. Ha, Hogyha? Tökéletesen igazolom Mr. Johnson. Mutam, hogy én nem akarok lőni. Ugyan nagyszerűen fogja csinálni puskát, a semmi gyere maga. már! Tiéd lesz a dicsőség. Gyere! Csak nyugodtan. Gondolt, hogy konzervdoboza, mint annak. Mi miért lenne ez konzervdoboz? Csak síes már lehet, Alá célozzon. az. A legfontosabb, hogy nyugodtan célozz. Kibiztosítani és levés. Harry, nagyon szépen kérlek, fogd be a szád. Cynthia, már. Az Isten szerelmére lőj! Elhibáztam. Mondtam, hogy én nem akarok lőni. Nem történt semmi, mindenkivel előfordul. Én nem akartam megpróbálni, te akartad. Igen, és maga, a nagy fehér vadászok. <gül> Na jól van, jól van, nyugodj meg. Ebből meg húz egyet. A bozót felé mennek. Indulunk utánuk? Ott rejtőzni kell. Utánuk akarsz menni? Ha mit gondolsz, miért vagyunk? Én, én nem vagyok hajlandó utánuk menni, én félek. Természetesen félsz, nem is való a nőknek a vadászat. Ha ti mentek, akkor én is megyek. Ó, szó se lehet róla, ugye, Mr. Johnson? Inkább nem. Itt marad szépen szimbáddal. Az előbb tréfáltam. Harry! Nem akarsz megcsókolni? Búcsúzó. Nem kívánsz te túl sokat? Maradj itt, és légy jó kislány. Szimbá, te itt maradsz a memsahibbal Elindulnak az orrszargók után. Kifára! Kifára, Mr. Kifára! A Szintiával maradt benszülött a közeli bozótosban meglátja az állatokat. Harry! Harry! Vissza! Mondom, hogy vissza! Harry! Vigyázzon, forduljon meg! A felbőszült vad rátámad Henryre. Harry! A Végül sikerül lelőni. A táborban a kísérők harci táncot járnak a legyőzött állat teteme felett. Nehéz elhinni, hogy ezek az állatok távatnak is. Ezer felé kell egyszerre figyelni. Ez mindig így van? A szabály egyszerű. Fussaj tudsz, vagy cselekedj. Lehet, hogy magának egyszerű. Sokat kell még addig írnom, amíg ezt meg tudom fogalmazni. Ahány pillanat, annyiféle érzés. A mai nap olyan volt, mint egy robbanás. Olyan örömet éreztem, mintha áttörtem volna egy falat. Ez a helyzet. Miért kell mindenkinek, aki Afrikába jön, könyvet írni róla? Az egyik ilyen szerencsétlen nekem ajánlotta az írományát. Ha még egyszer visszajön, fenékbe levő. <gül> Nem tudtok legalább esténk egy más témát. A te Orszalwoodról beszélgettünk. Mit lenne az enyém? Csak is a tiéd, és Johnson ki fogja neked tömni. Megnézem őket közelebbről. Hátverc is megírom. Mi baj van velem, Mr. Johnson? Mindenkitől elvárják, hogy szeresse Afrikát. Hiszen én megpróbálom szeretni, mert tudom, hogy úgy oda van érte. De valósággal rettegek a vadászatoktól és az öldökléstől. Figyeljen ide. Hallottam, miről beszélt az imént. Izgalomról, meg a bátorságról. Ahogy ő érez, úgy csak férfi érezhet. Semmi különös nincs benne. Természetes az öröme. A bátorság nem tesz különbé senkit, de mégis baj van, ha egy férfi gyáva. A nők bátorsága másképpen mutatkozik meg. Sokféleképpen. Van még valami, amitől félek, Johnson. Gyereket várok. Micsoda? Harry az izgalom kedvéért jött Afrikába, s abból nekem is kijutott. Hiszen ez a dolgok természetes rendje. Mondjam el neki, és mit fog majd szólni. Amikor először találkoztam Harryvel, akar még egy italt? Köszönöm, nem kérek. De én igen. Csavarogtam egész életemben, család nélkül, otthon nélkül. Soha nem éreztem magam biztonságban. És amikor megismertem Harryt, látnia kellett volna Párizsban. Volt már Párizsban, Mr. Johnson? Nem, majdnem az egész életemet itt töltettem. Nem számít, itt is megismerhette. Gyenge voltam és határozatlan, ő pedig csupa magabiztosság. Tudtam, hogy ő az, akire szükségem van. Amikor végre összeköltöztünk, az is boldoggá tett, ha nézhettem, hogy dolgozik. Érezni, hogy végre biztonságban vagyok. Harry nem tudott megnyugodni munkaközben se. Elfogadták az első könyvét, és azt mondta, Afrikába utazunk. Nekem nem volt kedvem hozzá, de féltem, ha megmondom, elvesztem. És most már tervezgeti a további utazásokat. Ha most szólok neki a gyerekről, attól félek, nem fog örülni. Mert ez már felelősség. És én se akarok letelepedni. Csak őt akarom megtartani, hogy legyen egy biztos pont, amiben belekapaszkodom. Ezért, ha most megmondom neki, úgy fogja érezni, hogy terjére vagyok. Inkább várok, talán történik valami. Elég az nekem, hogy zöldfülűeket kell megtanítanom vadászni. Nincs kedvem tanácsokat osztogatni. Legyen a barátom, Mr. Johnson. Igazán? Igazán. Hallgasson ide, én csak egy vadász vagyok. Nem tudom magam olyan jól kifejezni. De aki elfut a vad elől, majdnem biztos, hogy megbotlik. Láttam már egy-két szép példány kiállításakon, de szerintem semmi okunk a szégyenkezésre. Mr. Johnson hirtelen elmegy. Jó éjszakát. Jó éjszakát. éjszakát. éjszakát. éjszakát. Ennek meg mi baja van? Csak aludni akar. Hát, ah, túl korán van. Olyan nagy itt. Ilyen jól soha többet nem fogom érezni magam. Hallgass csak. Először olyan volt, mint egy hangza. Aztán az ember hirtelen megérti. Éjség, gyűlölet, szerelem, rémül. Olyan, mint egy csodálatos könyve, amit nem lehet megírni. Drága, nem mond A szavak csak tönkreteszik. Egy afrikai szállodában. Edmond Simmons, orvos. Amint megérkezik Párizsba, menjen el az orvosához. Biztosan megerősíti majd, amit én mondtam. Nyugalomra van szüksége. Kerülje a megerőltetést és az izgalmakat. Amennyire lehetséges, maradjon minél többet ágyban. Világos? Igen, világos. Vannak, akik ezt nem szívesen teszik. De ha valóban szeretné a gyereket megtartani, akkor nem fogja azt hinni, hogy ez túl nagy áldozat. Akarja, hogy beszéljek a férjével? Majd én beszélek vele. Köszönöm, doktor. Sok szerencsét. Köszönöm. Cynthia a szoba ajtajában találkozik a pincérrel, aki épp egy üveg italt vinne be. Vagy én beviszem. Köszönöm asszonyom. Tegye le az asztalra, kérem. Igen, uram. Ó, azt hittem. <gül> az asztalon, hogy Tudod, mit kaptam a kiadottól éppen most? Egy csekket? Nem olyan sok, de pénz. Minden sikerülni fog, amit szerettem volna. Mire gondolsz? Hát mindenre. Nem is mondod, mi volt az orvosnál? Nincs semmi baj? Ugye nincs semmi bajod? Nincs, nincs. Én tudom az orvosságot. Környezetváltozásra van szükséged. Innen egyenesen Madridba utazunk, megnézzünk néhány bika viadalt, onnan néhány nap múlva tovább megyünk Pamplónába, hogy idejében odaérjünk a Fiesztára. Harry, én... Megismerjük az egész világot. Drágám, nem mehetnénk haza. Haza? Az hol van? Úgy érted vissza Párizsba? Hm. De hát miért? Hiszen az az otthonunk. Tudod, Harry, olyan nyugodtan élhetnénk a csekből, gond nélkül dolgozhatnál, annyira fontos a spanyol ország. Ha nincs kedved, nem kell velem jönnöd. Se oda, se máshova. Annyira akarod? Szintén. Szeretném a megértenél, és nem haragudnál. Az a hivatás. Amit választottam, az, hogy író akarok lenni, ahhoz hozzátartozik a nyugtalanság, az utazás. Mindent magamtól kell újra felfedeznem. Bezárkozni egy szobába, könyvekből megismerni a világot, én nekem nem megy. És Spanyolország után? Hát ezt honnan tudjam előre? Úgy értem, nem akarsz meg egyszer normális életet? Éppen azt magyarázom, hogy nekem ez a normális élet. Nem akarsz gyereket? Gyereket? Harry, annyira szeretnék egy gyereket jobban, mint bármit. Hogyha majd öreg leszek, legyen kire számítani. Oh, oh, oh. Hát persze. Imádom a gyerekeket, de ráérünk. Hiszen annyi időnk van még. Hallgass ide. A világ olyan, mint egy piac. Megveszed, amit akarsz. Nem mindig a pénzeddel, hanem az idővel. Egy csomó dolog gazdát cserél. Adsz valamit, és helyette kapsz valamit. Én adok egy darabot a saját életemből. És kapok valamit, amire szükségem van a munkámhoz. Később aztán meglátjuk, hogy még mit telik az erőnkből. Hiszen egyszerű az egész. Értem. Elkészítem az italt. Kicsit korán van még az iváshoz. Szerintem épp itt az ideje, hogy ígyunk egy pohárral. Van valami kifogásod? Nincs. Ide figyelj, Szintéa. Ha annyira szeretnél visszamenni Párizsba, visszamehetsz. köhet? Csak miattad. Nehogy azt itt hogy én örülnék neki. Én csak azt mondom, ha akarsz. Vagy ha ez... olyan rettenetesen fontos neked, akkor visszamegyek én is. Visszaváltom a jegyeket. Harry kísért a szobából. Harry. Cintia Harry után szalad, de már nem találja. Néhány óra múlva egy kórházban. Mr. Street? Igen? A nevem dr. Simmons. Örvendek. Hogy van, Cynthia? Rossz kell mondanom. Elvesztette a gyereket. Hogyan? Nem tudott róla, Mr. Street? Egyáltalán mi történt? A szállodában azt mondták, hogy... Baleset volt, lecsúszott? Megcsúszott a lépcsőn, de remélem néhány nap pihenés után rendbe jön. Csak nem azt akarja mondani, hogy nem tudott róla, hogy állapotos. Maguk ketten nem beszélnek egymással. Akarattal csináltad. Baleset volt. Azért amiket akkor mondtam. Baleset. Megcsúsztam a lépcsőn. Nem volt hozzá jogod hogy ezt tedd. Az a gyerek nem csak a tiéd volt. heri <gül> Miért nem mondtad előtte? Tözhaltunk. Megnézhetjük a bika viadalukat. Spanyolország, Madrid. A bika viadalok arénájában. Ilyen magasról sokkal érdekesebb. Te tudod jobban, Harry. Így madártávlatban egész különös lát. Az igaz, hogy nem minden napi. A szálloda bárjában ülnek A táncos fiú az asztalok előtt feltönően Szintiának táncol. Az az érzésem édes, hogy tetszem neki. Hogyne. De nem csak neki tetszel, hanem nekem is. Csak hogy az ő hódolata újabb. A tiéd meg megkopott. Kopott akár egy régi ruha. Mi van abban a táviratban, Harry? Cynthia, olyan vagy, mint egy gyerek. Te is olvastad. Vegyek részt a harcokban, és az élményeimről írjak egy cikksorozatot. Nem tehetek róla, hogy franciául van. Így van, pontosan így. És tudom, hogy ez mit jelent. Azt jelenti, hogy meg kell szoknom az életet nélkület. Tudod jól, hogy erről szó sincs. Akkor miért nem akarod, hogy én is veled menjek? Nem vihetlek magammal, mert ott háború van. Itt is háború van. Igen, ennél az asztalnál, ha nem tudnád. És én nagyon nem szeretem az ilyen háborúkat. Sintia nem szabad ilyen sokat hogy, Dehogy, dehogy. És sok minden más se szabadna, ér. Nem szabadna annyira szeretnem téged. Nincs már semmi remény rá, hogy fegyverszünetet kössünk. Eltúlzod az egészet. Túlságosan akartam a boldogságot. Azt hittem, úgy kapom majd, mint egy ajándékot. Követtelek mindenhova. Terhedre vagyok, és gyűlölöm magamat érte. Nem kellett volna annyira akarni a gyereket se. Nem ismertelek elégként. Cynthia. Szintia. Ezt el kell felejtened. Az őrületbe kergeted magad. Igen, el fogom felejteni. És vissza fogok menni Párizsba, hogy te akarod. Nem fogom az őrületbe kergetni magam, amíg várok rá, Várni, várni. Azt se fogom tudni, hogy hazudtál. Nem le. hazudok, Cynthia. Nem, nem, te nem vagy hazuk. Azt mondod, hogy visszajössz, de ahelyett, hogy visszajönnél, majd mész egyre tovább, és beutazod az egész világot, és egészen elfelejtesz. Az az érzésem, Heri, hogy nagyon tetszem neki. Rendben van, nagyon tetszel a táncosnak. Lehet, hogy boldogá tudnám tenni, ha tényleg annyira tetszem neki. Nem kellene meghívni az asztalunkhoz? Biztos van olyan jó módora, mint neked. Először meg fogjak kérdezni, hogy e Talán ke? sikerül valami mulatságosabbat is kitalálnod. Ugyane, Csak nem hiszem, hogy szórakozni akarok. Téged hajt a Becsvágy, én meg nem tudok felejteni. Úgy el vagyok keseredve. Miért tettek védőpárnát a lovakra a Egyszer már megmagyaráztam. Magyarázd meg újra. Azért, hogy a lovak ne érezzék a fájdalmat. Csak a nézők kedvéért. Hogy ne lássák, hogy a lovak haldoklanak. Igen, ezt csak is a nézők kedvéért csinálják. Tudtam, hogy ez a része nem fog neked tetszeni. De nekem nagyon tetszettek a lovak. És én pontosan tudom, hogy mit éreznek, amikor bebújthatják őket a védőrugázatba Nekünk is be kellene vezetnünk, hogy a fájdalmat elkerüljük. Cynthia, nagyon kérlek, és újra és újra nagyon kérlek, hagyd abba. Jól van. Nem szabad annyit beszélnem, ez is olyan, amit túl sokat csinálunk. Bocsáss meg egy pillanatra. Harry! Nyugodj meg, Cynthia. Azonnal visszajövök. Harry a recepción egy levelet ír. Sajnálom, a megbízást nem fogadhatom el. Harry Street. Kérem, adja fel ezt, de rögtön. Igen, szennyor, azonnal. Visszatérve a bárba, Szintiát nem találja az asztalnál. A pincér lép az asztalhoz. A hölgy elment, szenyor. Hova ment? Nem tudom, csak azt láttam, hogy elmegy a táncosra. Mit beszél? A hölgy kérte önnek megmondani, nem szabad őt megkeresnie. És azt is mondta, hogy nem jön többet vissza. Harry feldújtan kirohan a bárból. Ismét az afrikai táborban vagyunk. A benszülött segítő Henry borotválását készíti elő. A segítő készíti elő. Köszönöm, hogy Elment, hogy megöljön egy állatot. Azért gyilkol, mert megtanítottam rá. Hej, ho! A vége a mulatságnak, az ember szeret egyedül maradni a gondolataival. Nem kujja, Ó, igen. Már vissza is jött. Helen érkezik vissza egy lelőtt Antiloppal. Biszkén hozza vissza a táborba a zsákmányt. Nagyszerű asszony, hogyan is veszik. Ma még gondoskodik rólam, holnapra elfelejt. Ez oh. Hello. Hello. Nem mindig lövök jól, de most jól sikerült. Te is tudod, hogy ragyogóan lősz. Hogy érzed magad? Jobban. Gondoltam, hogy jót fog tenni, ha alszol egyet. Küldjem el molót? Hadd maradjon. Szívesen beszélgetek vele. És mi a csodáról tudsz beszélgetni vele? Ő a tökéletes hallgatóság. Egy szót sem ért abból, amit mondok neki, így nem tudunk veszekedni. Ne veszekedjünk soha többé, akár milyen idegesek is vagyunk. Tőlem többet nem kell félned. Én nem félek tőled. Sose féltem. Szólsz, ha szükséged lesz rám? Hogyne. Ha kedved lesz hozzá, gyere vissza. Molo, kezdheted. A benszülött elkezdi borotválni hermit. lehet, hogy ti bántok helyesen az asszonyaitokkal. Megveszitek őket néhány tehénért. Előre fizettek azért, amit kaptok. Ha elégedettek vagytok vele, jó üzletet kötöttetek. Mi az érzelmeikkel fizetünk. És ha nem sikerül, egy fillért se kapunk vissza. Na, jól van. De miért nem lehet legalább ezen könnyíteni? Annyi más van még, ami nehéz. Tudod, fiú, egyszer volt egy nő. És micsoda nő. Róla is írtam egy könyvet. Ahány nő, annyi könyv. A könyv címe? A vörös kalap. Nem Spanyolországról vagy Afrikáról szólt, se olyasmiről, ami valóban érdekelt. Nem írtam valódi emberekről, piszokról, igazságtalanságról, csak a rivérai napfényről, gondtalanságról. El is értem vele valamit, a sikert és a hírnevet. Egy vitorlás ring a tengerőből vízén. Harry a fedélzetről nézi a felé úszó Elizabeth Groff nőt. Nagyszerűen <hállás> Csak akkor, ha van valami célja. Most te voltál a cél. Minden mást is ilyen jól csinálsz? Jól úszom. Ne, erről. Mi baj van, kicsúszol a kezemből, mint egy hal. Félek tőled. És ezért viccánkolsz? Azért úsztam ide, hogy, hogy megváltoztatod a terveidet. Sajnálom, de ma este nem mehetzel. el. Na csak. Akkor úsz még egy kört, és azt is mond meg, hogy miért nem. Mi hasznod van abból, hogy állandóan utazol? Csak annyi, hogy jól kifáradsz. Ha már feltétlenül írnod kell, nekem is van írógépem, nagyon szívesen odaadom. Hmm. Lenne még néhány dolog, aminek örülnék, ha nekem adnád. Nem akarom, hogy elmenj. Nem tudnám elviselni. Ilyen nő, mint te, nincs még egy. <gül> <gül> Gyere fel hozzám. Nem lehet, Harry, alig van rajtam valami. És az olyan nagy baj. <gül> Engedje. Gonosz vagy, Harry! Azt hiszem, a ragyogása vonzott legjobban. Úgy éreztem, üldöznem kell, csapdába kell ejtenem, meg kell szereznem. Elizabeth grófnő. Csupa lobogás. Soha se ismertem meg egészen. Nagyon jól mulattunk. Veszekedtünk, mégis szép volt. Elizabeth a palotájában kialakított szobrászműteremben van. Rajta kívül Harry nagybátyja és egy modell tartózkodik ott. A grófnő épp alkot. Udvariasabb lenne kedvesem, ha mondana valamit. A gyönyör elvette a szavaimat. Mondja csak meg, ha nem tetszik. Hogy ne tetszeni? nagyon is. De van valami, ami rejté a számomra. Megenged, hogy feltegyek egy kérdést? Természetesen, halljuk a kérdést. Őrá, rá, miért van szükség ehhez? Mutat a modellre, majd a készülő abstraktra. Biztosan kellemes társaság, herinek. Igen, félek, hogy elfelejtettem bemutatni Beatriz. Bemutatom a vőlegényem nagybátyát, Mr. Street. Achanté, muszáj? Beatriz, maga a művészet rejlik ebben a névben. Dante-ra gondoltam. Igen, kedvesen tudom. Beatriz, maga is isteni? Új, oui, monsieur. Elég nagy baj. Mondja csak Bill bácsi. Megengeded, Bilbácsinak hívjam. Van valami terve Herrivel most, hogy végleg visszajött Indiából? Attól tartok, nincs. És önnek? Nem én élek Herrénél, hanem ő él nálam. Nyilván ez a legjobb megoldás mind a kettőjüknek. Mi is úgy gondoljuk. Most, hogy közelebbről látom, szeretnék még valamit kérdezni. Ez is olyan érdekes, mint az előző? Ha összeházasodnak Herrivel. Hány gyereket akarnak majd? Kérdezemek tőle. Jó gondolat. Mellesleg hol rejtőzködik most ősenisége? A szobájában? Elmerült az alkotó munkában. Tetszik nekem itt. Nem akarom zavarni, csak folytassa. Mondja csak, adott már neki nevet? Néz a szoborra. Tud valamit ajánlani? Tudok, a terméketlenség istenője. Madame? Egy inas lép a műterembe. Oui. Merci. Bocsásom meg. Nem fejezné be helyettem, amíg lemegyek? Ó, oh, gyere csak, nagyszerű. Legalább abbahagyhatom. Annyira nem fontos, amit írsz. Tudom, hogy ez alkalmatlan időpont a látogatásra. Szép a kilátás. Nem csoda, ha ilyen gyönyörű az idő. Találkoztál lízzel. Arra a kis modernre gondolsz? Nem, én a szobrásznőre gondoltam. Vedd el feleségül, és nem lesz több gondod. Megmondanád, hogy ezt hogy érted? Bejöhetek, drágám. Maga mindenütt ott van, nem igaz, kedvesem. Talán ez az egy közös tulajdonságunk. Dolgozol valami olyasmin, ami utálatosan fontos? <gül> Bizalmasan bevallom neked, Liz, hogy amennyire nem fontos, annyira utálatos. Ugyan, te csacsi. <gül> Interült kell írnom saját magammal. A nyilatkozat témája a siker. Halljuk, halljuk. Itt van a százezredék levél a legújabb hódolótól. Ez nagyon hízelgő. Azon kívül érkezett egy nagyszerű ajánlat. Ha remélem ennek örülsz. Olyan az én hibám, hogy mindig olyan nőkkel kerülök össze, akik felbotják a leveleimet. <gül> hát nem sokkal egyszerűbb, ha én mondom el, mi áll bennük. A bátyám is írt, hogy szeretne tőled még egy sorozat elbeszélést kapni. A legmagasabb árat fizetik. Miért érzem magam bűnösnek, amiért az emberek hajlandók pénzt adni az írásaimért, méghozzá sokat? Mert nem szabadna fizetni ők. Nekem soha nem fizetett senki egy fillértse néhány könyvtár és múzeum kivételével. Erről jut eszembe, Elhatároztam, hogy letelepszem is, átveszem azt a múzeumot. Hiszen ez nagyszerű újság. Akkor lehet, hogy gyakrabban fogjuk látni. Ha visszajönnek Párizsba, más antikvitásokkal együtt, én is ki leszek. állítva minden nap csütörtök kivételével. rüdöri Hát akkor Harry... Már kísérlek. Kint a lépcsőházban. Kitalálok magam is, gondolom szüksége van ha rá. az meg? ördögbe is, miért nem mondod meg az igazat? Milyen igazat? Hogy bűzlenek a könyveim, az egész ház bűzlik. Én viszont dicsérni jöttem, nem pedig temetni. Nagyon sokan irigyelnének. Remek jövedelmed van. Naponta találkozol a világ legérdekesebb embereivel. Aztán ez az egész ház. Ráadásul Liz. Fiatal vagy, egészséges. Jól nézel ki. Látogass meg minél előbb. Még valami, heri Vadásztál mostanában? Nem, miért kérdezed? Nagy kár. A vadászatról nem szabad megfeledkezni. Megvolt mindenem. És mégis. A nevem és a fényképen benne volt az újságokban. De hol volt Cynthia? Az emberek megismertek és autogramot kértek. Miért nem jött vissza hozzám? Utoljára próbáltam valamit. Megszereztem a régi címét Amerikában. Ahová egy levelet írt. És így, drága soha sohasem tudtam megfeledkezni a magányosságomra. Minden nap nehezebb lett. Senki nem tudott pótolni. Csak még jobban éreztem a hiányodat. Nem számít bármit is tettél. Nem tudok abból kigyógyulni, hogy szeretlek. Egy nap a előtt követtem egy nőt. Mert azt hittem, te vagy. Minden nőt követek, aki egy kicsit is hasonlít rád. Félek, hogy mégsem te vagy. Félek attól, hogy biztosan tudja. Ó, oh, bocsásson meg kérem. Összetévesztettem valakivel. Egy régi ismerősömmel sajnálom. És elnézést. Hiszen nekem családom van. A bátyám gyerekei. De magát ez úgysem érdekli. Ugye maga Harry Street az író? Igen, és ne haragudjon. Sajnálom, hogy csalódást kellett okoznom. A kastélyba levél érkezik. Mr. Harry Street, feladó Cynthia Green, Hotel Florinda, Madrid. Líz kezében van. Van valami érdekes? Érdekes? Néhány érdekfeszítő számla. Arra a levélre gondoltam, amit el akarsz dugni. <gül> <Nagyszerű. Látogatók> érkeznek. Liz, <gül> annyira örülök. Gyönyörű. Éppen a legjobbkor jöttetek. Attól tartok, még nem találkoztatok a vőlegényemmel, Mrs. street De Curel, Gróf és Grófné. Nagyon örülök. Remélem nem rossz. Azonnal hozatok valami italt. Drága vőlegényemnek és nekem éppen egy kis nézeteltérést kellene tisztáznunk. Ki ez a nő? Ez a Cynthia Green. Hotel Florinda Madrid. Egyszerűen egy lány, akit Cynthia Greennek hívnak. Talán az egyik rajongód? Miért ne lehetne az? Madridból? A vőlegényemnek rengeteg odaadó dolója van. Én is közéjük tartozom, az utolsó könyve is annyira tetszett. Szerintem hagyjuk abba ezt a játékot. <gül> Életbe vágóan fontos neked ez a levél? Nem fontos. Csak éppen szeretném elolvasni. Hát akkor minek is töltenéd vele az időt? Liz teátrálisan széttépi a levelet és eldobja. Harry mérgesen nézi majd földhöz vágja a poharát, és kisihet a szobából. Bocsássanak meg. Liz Henry után szalad, aki a ruháit bőröndök csomagolja. Harry! Harry, mit csinálsz? Nem nehéz kitalálni. Azt hiszed, hogy elmehetsz? Azt. Nem engedem, hogy nevetségesít tegyél. Nem? Te mondtad, hogy a levél nem fontos. Nem fontos, semmi sem Harry, fontos. ne csinálj örültséget. Hagyd abba a pakolást és figyelj rám egy kicsit. Kérlek Harry, hagyd abba és figyelj arra, amit mondani akarok. Mondj csak, Chris, hallgatlak. Nagyon jól tudom én is, hogy néha az idegeidre megyek. Ó. Oh. De előfordul az is, hogy te idegesítesz halára engem. <há> és lehet, hogy néha nem tudok veled lépést tartani. Vannak hibáim. De szeretlek, Harry. Nagyon szeretlek. Úgy szeretlek, ahogy csak szeretni tudok. És érzem, hogy a lelked aggaszt valami. Igen, van valami, ami aggaszt. Miért nem mondod el nekem? Talán mert gyanakszom rád is. Az, hogy a repülő gyorsabb a lónál, még nem elegendő bizonyíték arra, hogy a világ nap mint nap jobb lesz. Tudod, hogy ez még nem válasz? Sajnálom, egyelőre még nem szolgálhatok jobban. Hová utazol? Madridba mész? Talán Madridba megyek. Majd küldök neked egy lapot. Harry, olyan nevetséges vagy. Tulajdonképpen mit akarsz? Azt hiszed, hogy a 20. században is vannak grállovagok? Lehet, hogy igazad van. És semmi sem jogosít fel arra, hogy grállovagnak higgyem magam. Átkozott légy, Harry. Ugyanezt kívánom neked én is. Százszorosan. És ne sikerüljön neked semmi! Neked se, Grófnő. Cintia nem volt sem a hotel Florindában, sem máshol. A polgárháború feldult a Madridot. Észre se vettem, és puska volt a kezemben. Egy nőhöz fordul kérdésével. Mondja kérem, nem ismer egy amerikai lányt? A neve Cintia Green. Nem, nem ismerem, szenyor. Viszontlátásra. Hazajutunk innen még egyszer. Amerikai? Ha? Igen. Egy mentőautó száguld az úton, kerülgetve az árkokat. Egy közeli robbanás lökés hulláma felborítja az autót. A vezető kiesik a fülkéből, de az autó rádő. Szinti az. Édes, édes Istenem, hadd, hogy Harry megtaláljon. Istenem, hadd, hogy megtaláljon. Hadd láthassam még egyszer Harryt. Segíts, nagyon kérlek, könyörgök, hallgass meg a kérésemet. Szintia, megsebesültél. Nagyon fáj. Egy kicsit. Csak, hogy újra itt vagy, Harry. Szinten, ha... Hozok segítséget. Harry, a hordágyat! Elri, amit írtam, elhitted? Minden szavát. Azért jöttél, hogy elvigyél innen. Elviszlek, és minden rendben jön. Azonnal hozzad a kordágyat, ha jártunk! Ó, oh, drágám, az egész csak a gyerek miatt történt. Attól változtam meg, azért veszekedtünk. Szeretlek. Szeretlek. Az Isten megsegített minket, hogy újra megtalálhattam! Hozzad a kordágyat! Jövünk már! Ide! Jönnek. Cynthia, Cynthia, meg tudsz nekem bocsátani. Annyi mindenért. Ó, Erri, vagy velem, mindent elfelejtek. Szívesen meghalok, csak ne veszítselek el soha többé. Nem halhatsz meg. Ide! Ide! Gyerünk! Húzzuk ki! Emelje fel. Emelje fel. Harry, velem kell! Jönnöd! Gyerünk! Nincs Ha. Ha. Ha. Ha. Engedjék el egymást! Henry szalad a mellett, de egy parancsnok megállítja és megpróbálja visszatartani. Kirántja magát a kezéből és szalad tovább a hordány mellett. A parancsnok rálő. Néhány hónappal később nagybátyja házában. Bill bácsi, amint megkaptam az értesítést, elindultam. De jó, hogy itt vagy. Te nem szoktál betegeskedni? Ön malád, malára, Majd én hozok neked egy jó orvost. Ugyan a orvosok annak az embernek volt igaz, aki azt mondta, ha bedobálnánk az összes gyógyszert a tengerbe, szörnyű nap lenne a halak számára. Miért? nem kell aggódnod. Én már jó kezekben leszek nem sokára. De mi lesz veled, vicskám. Nem látszol boldognak. Rendben vagyok. Mi mindent csináltál az elmúlt évek alatt? Utaztál? Mentem az orrom után, korszálltam ide. Mondd el nekem, hogy merre jártál. Nincs mivel Megnéztem a világ hét csodáját. És miközben mindent megnéztem, rájöttem, hogy nincsenek csodák. Nem tartottad nyitva a szemedet? Nem voltál vadászni? Vadászni? Igen. És miért kellett volna? Ott jártam, ahol a világ a szebbik arcát mutatja. A meséimmel szórakoztattam az embereket. Ehhez elég volt a balkezemet használnom, Még a jobb kezem... Szabadon maradt más dolgokra. Tönkretettem a tehetségemet, mert nem használtam. Mert éppen arról nem írtam, amiben igazán hittem. Ittam, tustálkodtam, büszke voltam, tele előítélettel, szépszerével vagy erőszakkal. <gül> Mit mondjak még, hogy nem volt semmi értelme? Harry. Egyszer vadáztam, Spanyolországban, a Szent Grálra. De felrobbantattál. Felrobbant és nyoma veszett. A Grál. Miért okolom Istent, én öltem meg. Nem értelek, Harry. Látod, Harry. Nem voltál itt, de a könyveidet mindig olvasgattam. Volt hozzá türelmed? Nagyon szeretem az írásaidat. Még se tudtad befejezni. Vedd ki azt a levelet neked szól. Ez az az örökség, amit neked szántam. Szétoztottam minden vacakot, amit itt látsz. De nekem nincs szükségem semmire. Biztos vagy benne? de annyi pénzem van, hogy nem tudom elkölteni, mert sikerem van. És a siker pénzt jelent. Úgy nő, mint a lavina. És még abban is hasonlít a lavinához, hogy nem felfelé, hanem mindig lefelé csúszik. Ez viszont nem pénz. Ez nem valami megfogható. Sokáig nem tudtam, mit adjak neked. Végül is írtam neked valamit. Egy rejtvényt. Rejtvény? Nem akarom, hogy elolvasd majd csak azután, ha... mert megkérdeznéd, hogy mi a megoldás. És én nem tudnék felelni. De ha te megtalálod a választ, meg vagy mentve. És Heri mosolyogva zsebre teszi a borítékot. Enyhén ittasan, két nő társaságában Párizsban, Henry visszatér abban a mulatóba, ahol először meglátta Szintiát. Ez egy kiváló hely, lányom. monsieur? Lehetséges! Or. Ari! <háha> Úristen, oh, elődök meglátni! <háha> Ez a legcsodálatosabb hely a világon, semmit sem változott. Olyan, mint volt. Ugyanaz az Ócska koszos, csodálatos, gyönyörű helység. <gül> Merci, Ari. Csinálok világosá, Ne, ne, ne, ne, ne, ne. csak, Mondja, miért nem építi át a portált, akkor rögtön tám. Én nem változtatok semmit. Itt marad minden a régiben, én nem tágítok. Ide nézze, nézze meg, ez se változott. Ah, ez az üveg olyan, mint egy oázis az űrzavarban. Vagy lehet, hogyha kinyitom, kiderül, hogy csak keserű víz van benne. Annak idején, amikor ide járt, soha nem volt szomorú. Annak idején, amikor ide jártam, volt egyszer egy éjszaka. Itt voltam akkor is. Képzeletében Szintiát látja, amint táncol. Jána, ez Emil, hiába is keresik, nincs a dolgok meg egy semmi. Gondolnunk kell a jövőnkre is. Mutatok valamit. Örököltem. <tos> Jól van, te is fantasztikus vagy. Ez egy rejtvény. A Kilimanjaro a hóval borított a hegy. 19710 lábú magassága. Azt mondják, ez a hó egy a legmagasabb Afrikában. A nyugati oldalon közel a csúcshoz kiszáradt és megfagyott állati tetemet találtak. Egy leopárdot. Akkor a hóban? Éppen ez a hihetetlen. Valami megdöglött macska megtalálta. Én lekomplet manfú. Hogyan hagyd már abba, várj egy pillanatig, várj. Figyelj, most jön a lényeg. Nem tudják megmagyarázni, hogy mit keresett a leopárd ebben a magasságban. Ez az egész? <gül> Ez egy olyan történet, aminek nincs vége. Ezért csak rosszul végződhet. De miért fölmászott a leopárd, ha utál a havat? Ezt kell megfejteni. Ha megtalálom a megoldást, díjat nyerek vele. Sok pénzem lesz. nagy gyertek, dugjuk össze a fejünket, hogy kitaláljuk. <gül> Talán rossz nyomra bukkant. Makacsul követte, addig, míg végül eltévedt. Éjj. Lehet, hogy itt történt, Emil. Vele is. Meg velem is. Egy hídról magányosan, kiségapatosan nézi a szajnak koszos vizét. Rá akar gyújtani, amikor megszólítja az a nő, akit összetévesztett Szintiával. Legyen szíves. Úristen! Megengedi? Szint! Köszönöm. Lehet, hogy tévedek, de ugye maga Harry Street, akivel a Vandón téren találkoztam. Igen, én vagyok Harry Street, aki végül eltévedt. Maga... Maga... Maga... Nagyon gyögyörű. Bocsáss meg, drága Cynthia. Ma mai éjszaka minden előjött. Az a sok év, amíg nem voltál velem, amíg nem láttalak. Pihennie kellene Mr. Street. Igen, pihenésre van szüksége Mr. Streetnek. Nagyon sok mindenre van szüksége Mr. Streetnek. Rád is. Rád is szüksége Ismét az afrikai táborban. Kész valamit inni? Mit mondtál? Én is hiszem valamit, és egyedül nem jó inni. Szóimólónak engem nem ért. Moló, hozzál viszkit szódával. Most melyikükre gondoltál, Harry? Hogy érted azt, hogy melyikükre? Kire gondoltál? cynthia vagy Lízre? Talán azt hiszed, hogy olyan sokat tudsz. Eszedbe se jut, hogy kettőnkre is gondolhattam? Nem, sose gondoltál kettőnkre. Legalábbis őszintén soha. Ebből is csak az látszik, hogy hányszor nincs igazad. Eszembe jutott az első találkozásunk. A hídon, a Notre -Dame közelében. Amikor összetévesztettél Szintiával. Soha nem tudtad megbocsátani nekem, hogy nem vagyok Szintia. Ugye nem? Van kedved erről vitatkozni? És még mi jutott eszedbe kettőnkről, Henry? <hály> hogy eleinte olyan könnyű volt az egész. Egymásnak örültünk. Csak közben valami megváltozott. Talán, ha gyerekeink születnek, akkor másképp alakul minden. Miért akartál Afrikába jönni? Tartozol annyival, hogy őszinte légy. Jól van, őszinte leszek. Rohadt tréfa a sorstól, hogy idejöttem és itt kell elpusztulnom. Megtaláltam egy rejtvény megoldását. A rejtvény egy leopárdról szól. Eltévedt, Rossz nyomra bukkant, ahogy én is, és elpusztult. Innen indultam. Hogy ne pusztuljak el, visszajöttem ide. Itt még minden jó volt. Tudtam, hogy mit akar. Azt hittem, itt rábukkanok a helyes nyomra, megtalálom újra. És elindulok a jó irányba. És megmenekülök attól, amitől a legjobban félek. Meg is tettem. De két héttel ezelőtt megkarcolt egy tüske. A rohad rohadt dög minden éjszaka erre jár. Két hete minden éjjel. Alig lehet éjszaka aludni. Undorító hangja van. Tudod, hogy mit jelent ennek a dögnek a nevetése? Mit mondasz? Hogy már nincs sok időmádra. Hagyj már abba. Rohadt dolog ez az egész. Igazán, erre nem vagy te? Harry, mi történt? Semmi. Hogy érzed magad? Már jól vagyok. Csodálatosan. Jó lenne, ha ennél valamit. Nem. A levesi tesz erőt ad. Mennyi időre ad erőt? Te még mindig nem érted. Az első pillanattól tudom. Csak abban nem voltam biztos, hogy mikor. Helen egy tál leves tesz Próbáld meg, Harry. Ah. Helen. Szeretnék még írni. Tudom. Igaza. Most már majdnem mindent tudok. Egy fontos dolgot kivéve, amit el kell mondanod. Erri, csak ő miatta volt, hogy annak idején annyira boldog voltál itt. Kire gondolsz? ára, akivel kétszer összetévesztettél. Azért, mert a legboldogabb itt voltál vele, ugye? Ha tudtad, miért kellett mégis velem jönned? Nem találod ki? Mindig megfontolt asszonynak ismertelek. Mindent megvettél volna nekem. Örültél, te is. El akartál jönni? Igaz? Többről volt szó, mint arról, hogy elkísérjelek. Fölhívtam a kiadót helyettet, hazudtam érted, én intéztem el az egészet. Miért? Mert ez volt számodra az egyetlen lehetőség. Azt reméltem, hogy számomra is az lesz. Hogy én is itt leszek veled. Újra tudsz majd dolgozni, és újra boldog leszel itt. Velem együtt. Nem akarok már jobban megalázkodni. Először látlak olyannak, amilyen vagy. Te nem hibáztad el az életedet. Azért, mert néhány könyvek csalódást okozott. Még nem jelenti azt, hogy mindent elhibáztál. Nagyon sok embernek adtál valamit, Harry, ahogy nekem is. Nagyszerű nő vagy. Még jó, hogy erre is most kellett rájönnem. Nagyon szeretlek, Harry. Soha nem szerettem itt senkit. Sok időnk van, ne itt, hogy elkéstél. Csak, hogy az istenek összefogtak ellenünk, Helen. Ha lenne még időnk. Harry, rengeteg időnk van. Élni fogsz, Harry. Tudom, hogy élni fogsz. Nincs sok hátra, nincs időnk. Hiába hiszük annyian. Nyugodtan élünk és tétlenül. Áltatjuk önmagunkat. egy éjszaka hirtelen kinyílik az ajtó, ott áll, és vár, csak vár. Rájövünk, hogy még mennyi mindent akart. Gyambó. Ki ez? Egy ismeretlen benszülött közeledik feléjük. Szerintem ez az úr a helybeli közegészségügy egyik fontos képviselője. Vagyis varázsló? Úgy van. Vána újja, mert gyambója mútól, a különböző úr. A fiú nagybátyja, akit ki akartam menteni a vízből. Mond meg neki, hogy nincs rá szükségünk. Azt mondja, majd ő elűzi belőlem a rossz szellemeket, akik miatt beteg vagyok. Harry, kérlek küld el innen, nagyon félek. Könyörgöm, küld el! Zsambó, mocsánat. A varázsló valamit a szájába tesz, és rágni kezdi. Ilyenkor különleges gyökereket rágnak, hogy élesebben tudjanak gondolkodni. Csontokból kiveti a sorsomat. Ez komoly dolog. Abban a büdös macskabőrtokban különböző csontokat gyűjt össze. hién a fogad, vagy akár egy teknősbék a páncéljának egy darabkája. A tokból kiszórja a földre, és a csontok helyzetéből meg tudja állapítani a diagnózist, akár egy orvos. Na, hadd lássuk az eredményt, gyerünk! Mi vár rám? kezdek nagyon elfáradni. Moló, segíts! – A sátorba! – Mit akarsz csinálni? Nem akarok bemenni a sátorba! – Gyorsan! Föl! – Tiszta Gyere. az éjszaka, nem fog esni az eső! – Mostantól az lesz, amit én mondom. – Áh, micsoda sors! Nem élhetek úgy, ahogy nekem tetszik. Még meg se halhatok úgy, ahogy nekem tetszik. A segítők felemelik az ágyat és beviszik a sátorba. Remény Menj ostavaság! De mi lesz utána? Abban a másik világban. A varázsló mágikus rituáléba kezd. Ah, ah, mi lesz utána? Mi lesz utána? Mi lesz utána? Hellen egy orvosi könyvet tanulmányoz. Igen, halott katona ő is, pedig asszony volt. Bango, Sajnálom, ah. de nem értem, amit mond. Ah. Megint, megint neked volt. Azasszai. Akármit is teszel, a világ megváltozik. De nem csak a világ. Az emberek is, az emberek is változnak. Kötelességem, hogy erről írjak. Írjak, Úristen, megírni, megírni. Benne éltem én is. Láttam mindent. Erri fájdalmat okoztam? Nem akarom, hogy fájjon. Dehogy. Azért sokat megírtam. Nagyon sokat, Harry. Igen, de még többet kellett volna. Tudsz gyorsírni írni, ha diktálok? Nem, nem tudtam megtanulni. Jól van, jól van. Úgy se lenne rá már idő. Úgy érzem. Hogy most sikerülne. Csak egyetlen egy bekezdésre lenne szükség. Abban, abban minden benne. Ah. Móló, a fehér főnök sokat fecsek. Vajon mit akar csinálni? Megkeneget majom zsírra? Harry. Egy nyúlnak több esélye van, ha a leopárt karmába. Heri próbálj előtt. rám hallgatni. Azt mondtad, hogy a sebesült rész a lábadon teljesen érzéketlen. Akár a kő. A könyv szerint ez egy paralízisféle. leállt a vérkeringés. Állandóan melegen kell tartani, hogy a vérkeringés újra meginduljon. Jó, jó, mondd meg neki, hogy az oroszlán gyógyszert használja, lehet, hogy az még segít. Harry, nem szabad belőle tréfát üznőt, hiszen ő is segíteni akar. Úgy én is segíteni akarok. Én megteszek mindent tőlem telhetőt. Meg is kell tenned, segítened kell. Hey. Oh. így jó lesz. Ó, oh. oh. Ah egy éles késsel, akármilyen kés megteszi. Próbáljuk meg felnyitni. Molo. Molo. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Harry seblászban dobálja magát az ágyon. Hozzatok hordágyat! Ah. Menj, Hozzatok menj, a menj, hordágyat! Menj, menj. Nyugodj meg, Harry! Nincs semmi hordágyat. baj! Hordágyat! Kifelé! Kifelé! Helen elzavarja a varázslót. Rohatlás! Harry! Magadhoz tértél, figyelj rám egy kicsit! Van egy óriási gyullad daganat a lábadon. Fel kell vágni! Különös érzésem van. Szóltál, Harry? Nem fog fájni. Bárcsak lenne itt valaki, aki segítene nekem. Mintha újra itt lenne. Egyre közelebb jön. Egészen csendesen. Pedig még annyi mindenről kellene írni. Most már tisztán látok. Elmúlt a sötétség. Olyan furcsa ez az egész. Kevés az idő. Ott van. Csendesen. Egészen egyedül. Úristen, segíts! Henry elveszíti az eszméletét, Helen egy késsel felvágja a sebet. Helen Henry mellett az ágyra borulva alszik. amikor a csendet egy repülő hangja töri meg.